Але ж ви такі вже дорослі!» Наркіси Камутейби задоволено перезирнулися і зайшлися сміхом. «В Африці тепло, дуже-дуже тепло, і дощі рясно випадають, справжній кип'яток, а земля, яка плодюча, отак і ростемо!» «До речі, зараз буде злива!» – промовив Камутейб, і почалася злива. «Звідки згори? де навіть неба не було видно за стелею з листя, упала вода. Авто з пасажирами вмить опинилося на дні якогось океану. І Мілені згадався її сон, ніби зовсім не пов'язаний з подіями, у вирі яких вона перебувала тепер, але все одно дуже на них чимось схожий. Кілька хвилин, пропливши понад самим дном океану на підводному човні, вони знову опинилися в джунглях. Злива стихла, так само несподівано, як і почалася. З м'ясистих рослин стікали жирні краплини і падали на блискучу землю. Запахи і кольори стали ще розкішніші і яскравіші. «Ми вже на місці», – сказав Камутейб. «А в одному селищі є дивна птаха в клітці», – промовив наркіс Камутейб правий. «Ми якраз їздили на неї дивитися», продовжив наркіс Камутейб лівий. «Вона препречудесна». Тим часом джунглі порічали, і незабаром автомобіль виїхав на зовсім голу, вільну від рослинності місцевість. Це було гарне африканське селище з бамбуковими халупами, із кольоровими людьми. Селяни кинулися до автомобіля, і серед натовпу Мілена помітила одягнену в африканський барвистий одяг, цебто майже оголену, але барвиста засмучену Цицилію. Щасть, у Цицилії не було меж. Вона так тішилася, що навіть страшний лисий шаман знепритомнів від її радісних вересків і пролежав, не приходячи до тями, протягом кількох днів. Але Цицилії тепер усе було байдуже. Вона розціловувала Мілину, носила її на руках, не відпускаючи від себе ані на мить. Без перестанку розпитувала про домашні, хоча що могла розповісти про них Мілина, якщо і сама не бачила рідних понад три роки. Та все ж вона розповідала Цицилії, що Касандра вигадала новий рецепт пишних трояндових тістечок, а татко Флор заробив силу селену грошей і влаштував паштетикове свято. Вигадувала, ніби бабця Зимислава виплела приємно жовті фіранки на вікна. А Наркіз? Мілина зазвичай зупинялася, коли починала говорити про Наркіза, бо Цицилія щоразу заливалася нестримним потоком сліз, справжнім водоспадом ридань, які тривали близько години, а іноді й довше. І вже коли залишалися самі лише схлипування, Мілена продовжувала говорити. Тихим голосом описувала Цицилії зворушливу картину наркісового чекання. Цицилія виразно бачила перед собою освітлену промінням призахідного сонця Терасу рідного дому і самотню нещасну постать у плетеному кріслі, яка, не відриваючи погляду від дороги, нерухомо і незворушно очікує на повернення коханої. Та й Цицилія знову ридала ще пристрасніше, ще нестримніше, аніж перед тим, і врешті. Зморена силою вселенної відчуттів, що раптово звалилися на її тендітні плечі, міцно засинала. Вона вже й у вісні бачила ту худеньку постать у барвистому гарному одязі, що пильнує всі чотири сторони світу і навіть небо, бо звідти також будь-якої миті може з'явитися його єдина квіточка іриса. Через тиждень по мілениному приїзді до селища Цицилія не витримала. Вона рішуче витерла сльози і помчемчикувала до Камутейба. А в той час.